Слабий він, як і Скиден десять літ йому, труна в Сибірській кризі. Нещасний скиден. Сторожі нахвалюються, що всіх переловлять. Чого ж? Вони здоровіші. І то дивися, зажменю колосків, наших же колосків, могила. Де це видно? Уже не наше. А так, уже бісове. Бісове чи совітове? Все напасть. Взяли харч і душу беруть. Дядьки проминули, а хлопець принишк до сірої, крихкуватої і легко порозколюваної поверхні землі при корінцях пшениці. Серед її струнких рядів ними притінений під колосками, що многістю похилилися і шелестіли. «Хто ж тепер витримає в лагері десять років?» – жахається хлопець. «Я умру?» Виразно уявляє, Морозні сніговища, де женуть людей зовсім хворих, приречених на загибель після голоднечі, а з того часу подвоїв обережність. Супроти всієї ловити налюдність по широкому степу, у пшеницях і житах скрізь прибувало не менше виснажених, а щотижня більше, там і вмирали. Одні доспрожиття здобичі, другі вже по ній, такі смертельно помучені. Синаївшися, конали в лютих болях, їх обличчя скривлені, мов на кутнях, страхаючи вишкіреними зубами. Все частіше хлопець, повзучи до колосків, бачить покійня, поле моторошне, стемнила також навісна журба з передчуттям, що крають серце. Хлопець місця собі не знаходив, оточені ніби розкрилися несвітською, складеною з неколірного полум'я. Дихати в очі, які бачать тільки степ, землю, хмари, коли душа сприймає їх, мов одну неозориму завію, і треба жити серед неї, хоч нестерпно мучить. Він терявся чуттями, виносив колосся, мов пропасний, звикся своєю пусткою, але хворий смуток приходив до нього і не розраджували ні пташки, ні комахи. Здається, міг був пасти ницьма і кричати звідчаю, плачучи і б'ючи кулачками землю. Це проходило. Якщо ж не зовсім розвівалося, тоді він, щоб забути біль, мандрував через село, але обережно і з нашорошеністю мов крізь тигри чи хащі. Разом надвечір'я широкими і бистрими хмарами, що вели по зарослях, коли він брів повз сусідні хати, його помітила тітка Петруниха. Звідкись верталася, додому несучи клуночок. Куди це ти зібрався? Він мовчить. Не знає, що сказати. І вже відвик від розмови. Ходім до нас, сказала тітка. А потім, бачачи, що він недовірливо поблизькою на неї, ямкуватиме очима, додала. Не бійся, ми нікого не їмо. Сьогодні в нас борошно. Балабушки пектимем. Він заходить до Петрунію. Ще господар недужий. Довго виболює після свого умирання, але вже, говорить, значно жвавіше, ніж коли прибився в село. «Як же ти живеш?» питає хлопця. Той тільки плечима знизує і не може слів знайти. Зрештою відповідь сама приходить. Колоски. Ой, бережися, хлопче, з ними. В Собір поженуть, там і замерз. А тут не пропадають, витрутилася господиня. Повно покійників на колгоспному. Одноосібні латки далі, туди менше, хто лізе. А й там розор. На нашій неві мало засталося, тільки снопиків. Там рвав, раптом виголосилося в хлопця з уст. Добре робиш, хвалить Петрун. І з тихнивок тільки й порятунок наш, а колгоспне, то все грабоване, і піде кудись як у прирву. Подивився борошенця з того зерна з наших снопиків, сказала господиня до гостя. Вона спекла балабушки і стала годувати хворого, що, показавши їй очима на хлопця, мовляв, і його наділяй споживав і просив. Ще, Неси ще». Але боючися, що він умре, коли не вістиме розмірно, господиня відрізала».